Гаррі Гаррісон Безробітний робот Джон Венекс вставив ключ у дверний замок. Він просив, щоб йому дали великий номер, найбільший у готелі, та заплатив портіє зайве. Тепер йому залишалося лише сподіватися, що його не обдурили. Скаржитися він не ризикне, а про те, щоб попросити гроші назад, звичайно, не могло бути й мови. Двері відчинилися, і він зітхнув з полегшенням. Номер був навіть більше, ніж він розраховував. Повних три фути завширшки та у довжину. Місця для роботи було цілком достатньо. Ось зараз він зніме ногу, і до ранку від його кульгання не залишиться й сліду. На задній стіні був стандартний пересувний гак. Джон просунув його в кільце під потилицею і підстрибнув так, що його ноги вільно повисли над підлогою. Він відключив енергію нижче пояса, і ноги, розслабившись, Стукнулися об стінку. Перегрітому ножному мотору треба дати охолонути і тільки потім уже братися за нього. А поки можна буде переглянути газету. З нетерпінням і невпевненістю, звичайними для всіх безробітних, він розкрив газету на оголошеннях і швидко пробіг колонку потрібні роботи. Нічого підходящого в розділі спеціальності. І навіть у списках чорноробів нічого. Цього року Нью-Йорк був малопридатним місцем для роботів. Відділ оголошень, як завжди, наводив смуток, але можна було отримати заряд бадьорості, заглянувши в колонку гумору. У нього був навіть свій улюблений комічний персонаж, хоча він соромився собі в цьому зізнатися. Боязкий робот, незграбний механічний дурень, який раз у раз потрапляв у безглузде становище через власну дурість. Звичайно, огидна карикатура. Але іноді така смішна. Він почав читати підпис під першою картинкою, але тут плафон у стелі згас. Десята вечора. Комендантська година для роботів. Світло гасне і сиди під замком до шостої ранку. Вісім годин нудьги і темряви для всіх, крім купки нічних робітників. Але існувало чимало способів обходити закон, який не містив точного визначення, що саме розуміти під видимим світлом. Відсунувши один зі щитків, що екранували його атомний генератор, Джон підвищив напругу. Коли генератор трохи нагрівся, він почав випускати теплові хвилі, а Джон мав здатність візуально сприймати інфрачервоні промені. Використовуючи тепле ясне світло, що струмує з його живота, він дочитав газету. Тепломіром у кінчику лівого вказівного пальця він перевірив температуру ноги. Нога вже досить охолола, і можна було братися до роботи. Водонепроникна оболонка знялася без зайвих зусиль, оголивши енерговоди, нейропроводи та пошкоджений колінний суглоб. Від'єднавши проводку, Джон відкрутив колінну чашечку і обережно поклав її на полицю поряд із собою. Із сумки на стегні він дбайливо, з ніжністю дістав змінну деталь. У неї було вкладено тримісячну працю. Гроші, що він заробив на свинарській фермі в Нью-Джерсі. Коли плафон у стелі заблимів і розгорівся, Джон стояв на одній нозі, перевіряючи новий колінний суглоб. Опів на шосту. Він встиг якраз вчасно. Крапля масла на нове зчленування ось і все. Він сховав інструменти в сумку і відімкнув двері. Шахта недіючого ліфта використовувалася замість сміттєпроводу, і, проходячи повз, він засунув газету в щелину дверей. Тримаючись ближче до стіни, він обережно спускався по закапаних мастилам сходах. На сімнадцятому поверсі він уповільнив крок, пропускаючи вперед двох інших роботів. Це були м'ясники або оброблювачі туш. Право рука в обох закінчувалася не кистю, а гостро відточеним різаком довжиною в фут. На другому поверсі вони зупинилися і прибрали різаки у пластмасові футляри, пригвинчені до їхніх грудних пластин. Слідом за ними Джон схилом спустився у вестибюль. Приміщення було битком набито роботами всіх розмірів, форм і кольорів. Джон Венекс був помітно вище за інших і через їхні голови бачив скляні вихідні двері. Вночі пройшов дощ, і під променями ранкового сонця калюжі на тротуарах відкидали червоні відблиски. Три роботи білого кольору, який відрізняє нічних робітників від інших, відчинили двері й увійшли до вестибюлю. Але на вулицю ніхто не вийшов, бо комендантська година ще не скінчилася. Натовп повільно рухався вестибюлем, було чутно тихі голоси. Єдиною людиною тут був нічний портіє, що дрімав за бар'єром. Годинник над його головою показував за п'ять хвилин шосту. Відвівши погляд від циферблата, Джон помітив, що якийсь присадкуватий чорний робот махає йому, намагаючись привернути його увагу. Могутні руки і компактний тулуб вказували, що він належить до сімейства копачів, однієї з найчисленніших груп. Продершись через натовп, чорний робот з брязкотом ляснув Джона по спині. «Джоне Венексе!» «Я тебе відразу впізнав, лише побачивши, як ти зеленим стовпом стерчиш над натовпом. Давненько ми з тобою не зустрічалися. З тих самих днів на Венері». Джонові не було потреби дивитися на номер вибитий на подряпаній грудній частині чорного робота. Але Копач був його єдиним близьким другом усі тринадцять нудних років у селищі Помаранчевого моря. Прекрасний шахіст і чудовий партнер для парного волейболу. Весь вільний час вони проводили разом. Вони обмінялися рукостисканням особливої міці, яка означала дружбу. «Галику! Стара ти бляшанка! Яким вітром тебе занесло до Нью-Йорка? Захотілося нарешті побачити щось, крім дощу та джунглів. Після того, як ти викупився, не життя стало, а суцільна туга». Я почав працювати по дві зміни на добу в цьому чортовому алмазному кар'єрі, а останні місяці по три зміни, аби тільки викупити контракт та сплатити проїзд до землі. Я просидів у шахті так довго, що фотоелемент у моєму правому оці не витримав сонячного світла і згорів, тільки но ну я вийшов на поверхню. Алек присунувся до Джона ближче і хрипко прошепотів. По правді кажучи, я заховав за очну лінзу діаманту 60 каратів. Тут, на землі, я продав його за дві сотні, та півроку жив приспівуючи. Тепер гроші закінчилися, і я йду на біржу праці». Голос його знову зазвучав на повну потужність. «Ну, а ти як?» Джон Венекс посміхнувся. Такий прямолінійний підхід до життя я го потішив. «Та так само. Брався за будь-яку роботу, поки не потрапив під автобус. Він розбив мені колінну чашечку». Ну а з зіпсованим коліном мені залишалося тільки годувати свиней помиями. Але тим не менше я заробив достатньо, щоб полагодити коліно. Алек тицнув пальцем у бік трифутового робота і ржавого кольору, що тихенько підійшов до них. «Ну, якщо ти думаєш, що тобі було сутужно, то подивися на діка. Це на ньому не фарба. Знайомтесь, дік-сушитель, а це Джон Венекс, мій старий приятель».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 І тому його скнара компанія вирішила не витрачатися на нержавіючу сталь. А коли компанія збанкрутувала, його продали одній нью-йоркській фірмі. Він став іржавіти ржавіти, працювати повільніше, і тоді вони віддали йому контракт і викинули бідолаху на двір. Маленький робот заговорив скрипучим голосом. «Мене ніхто не хоче наймати, поки я в такому вигляді».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 Розчищення дна не приносило великих прибутків. Я викупив мій контракт за півціни та став вільним роботом. Іржава діафрагма дика засмикалася. Свобода це ще не все. Я іноді шкодую, що закон про рівноправність роботів все-таки було введено. У... В володіла б мною зараз якась багата фірма з механічною майстернею і горами запасних частин. «Ну, це ти не серйозно, діку!» Алек Копач опустив важку чорну руку йому на плече. «Багато що ще погано, хто цього не знає, але втім набагато краще, ніж у старі часи, коли ми були просто машинами. Працювали по 24 години на добу, доки ламалися, а тоді нас викидали на звалище. «Ні, дякую!» «Нинішнє становище мене більше влаштовує». Перед біржею праці Джон і Алек попрощалися з діком, і маленький робот повільно поплентався вулицею далі. Вони проштовхалися крізь натовп і стали в чергу для реєстраційного віконця. Дошка оголошень поряд з віконцем рісніла різнокольоровими картками з назвами компаній, яким були потрібні роботи. Клерк приколював до дошки нові картки. Венекс ковзнув по них поглядом і сфокусував очі на оголошенні в червоній ранці. «Потрібні роботи наступних категорій. Кріпляльники, льотчики, атомники, винаймачі, Веникси. Звертатися відразу до ChangeJet Limited, Бродвей». Джон схвильовано постукав по шиї Алека Копача. «Подивися, робота за моїм фахом. Отримуватиму повну ставку». «Побачимося ввечері в готелі. Бажаю удачі в пошуках». Алек помахав йому на прощання. «Ну, сподіватимемося, що робота виявиться не гірше, ніж ти розраховуєш. А я не вірю ні в що, доки гроші в мене не в руках». Джон швидко йшов вулицею, його довгі ноги відмахували квартал за кварталом. «Старина Алеку не вірить ні в що, чого не може доторкнутися. Можливо, він має рацію». Але невіщо наганяти на себе зневіру? День почався не так вже й погано. Коліно діє чудово. Я, можливо, отримаю хорошу роботу». Ніколи ще з того часу, як його активували, у Джона Венекса не було такого бадьорого настрою. Швидко повернувши за ріг, він зіткнувся з якимсь перехожим. Джон одразу зупинився, але не встиг відскочити. Дуже товстий чоловік стукнувся об нього і впав на землю. І радість змінилася чорним відчаєм. Він завдав шкоди людині. Джон нахилився, щоб допомогти товстонові встати, але той ухилився від дружньої руки і верескливо заволав. «Поліція! Поліція! Караул! На мене напали! Оскаженілий робот! Допоможіть!»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 Він притиздуло до боку Джона. Ця людина звинувачує тебе в серйозному злочині, бляшанка. Підеш зі мною до відділення там поговоримо. Поліцейський тривожно озирнувся і змахнув пістолетом, розчищаючи собі шлях у густому натовпі. Люди неохоче відступили, почулися сердиті вигуки. Думки Джона вихором мчали замкненим колом. Як могла трапитися ця катастрофа і чим вона скінчиться? Він не наважувався сказати правду, адже тим самим він назвав би людину брехуном. З початку року у Нью-Йорку замкнули вже шість роботів. Якщо він посміє вимовити хоч слово на свій захист, електричний кабель поряд, і в поліцейському морзі на полицю ляже сьома випалена металева оболонка. Його охопив тупий розпач. Виходу не було. Якщо Товстун не візьме свого звинувачення назад, на нього чекає каторга. Хоча, мабуть, живим йому до поліцейської дільниці не дійти. Газети успішно роздмухували ненависть до роботів. Вона чулася в сердитих голосах, сяїла в звужених очах, змушувала стискатися кулаки. Натовп перетворювався на зграю звірів, готову накинутися на нього і розшматувати. Гей, що тут відбувається?» Прогримів голос, в якому було щось, що прикуло увагу натовпу. Біля тротуару зупинилася величезна міжконтинентальна вантажівка. Водій вистрибнув із кабіни та почав проштовхуватися крізь натовп. Поліцейський, коли водій насунувся на нього, нервово підняв пістолет. «Це мій робот, Джек. Не вздумай його продірявити!» Шофер повернувся до товстуна. «Цей жирний!» Брехло, яких мало. Робот стояв тут і чекав на мене. А жирний, напевно, не тільки дурень, а ще й сліпий на додачу. Я все бачив. Він натрапив на робота, а потім заверещав і давай звати поліцію. Товстун не витримав. Він почервонів від люті і кинувся на шофера, незграбно розмахуючи кулаками. Шофер уперся могутньою долоною в обличчя свого супротивника і той вдруге опинився на тротуарі. Натовп вибухнув реготом. Замикання та робот були забуті. Бійка йшла між людьми, і причина бійки нікого більше не займала. Навіть поліцейський, забираючи пістолет у кобуру, дозволив собі посміхнутися, і тільки потім почав рознімати забіяк. Шофер сердито гукнув на Джона. — Ану лізь у кабіну, мотлох. Турбот з тобою не оберешся!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 Ходили навіть чутки, що деякі поводяться з роботами не як з машинами, а як з рівними собі. Очевидно, водій вантажівки належав до цих міфічних істот. Іншого пояснення його вчинку Джон не знаходив. Упевнено тримаючи кермо однією рукою, шофер промацав іншою за дошкою приладів і витягнув тонку пластикову брошуру. Він простяг її Джону, і той швидко прочитав назву. Роботи – раби світової економічної системи. Автор – Філпот Азімов, II. Якщо у вас знайдуть цю штуку, вам кришка. Сховайте її за ізоляцією вашого генератора. Якщо вас схоплять, ви встигнете спалити її. Прочитайте, коли поряд нікого не буде. І дізнаєтесь багато нового. Несправді роботи зовсім не гірші за людей. Навпаки, багато в чому вони навіть кращі. Тут є невеликий історичний нарис, який показує, що роботи – не єдині, кого вважали громадянами другого гатунку. Вам це може здатися дивним, але були часи, коли люди поводилися з іншими людьми так само, як тепер поводяться з роботами. Це є однією з причин, чому я приймаю участь у нашому русі. Коли сам обпалишся, то й інших тягнеш з вогню. Він посміхнувся Джону широкою дружньою посмішкою. Його зуби здавалися особливо білими, контрастуючи з темно-коричневою шкірою обличчя. Я повинен вибратися на шосе номер один. Де вас висадити? У Чейнджета, будь ласка. Мені потрібно там дещо довідатися щодо роботи. Далі вони їхали мовчки. Перш ніж відчинити дверцята, шофер потиснув Джонові руку. Вибачте, що обізвав вас мотлохом. Треба було утихомирити натовп. Вантажівка від'їхала. Джонові довелося чекати півгодини, але нарешті підійшла його черга, і клерк зробив йому знак пройти до кімнати завідувача прийомом. Він швидко увійшов і побачив за столом із прозорої пластмаси маленьку похмуру людину. Той сердито перебирав папери на своєму столі, іноді ставлячи на полях якісь закорючки. Він швидко по-пташиному зиркнув на Джона. «Так-так, скоріше!» «Що тобі потрібно?» «Ви дали оголошення. Я...» Маленька людина жестом зупинила його. «Досить. Давай твій розпізнавальний жетон. І скоріше, скоріше, інші чекають». Джон витяг жетон зі щілини в животі і простягнув його завідувачу. Той прочитав кодовий номер, а потім провів пальцем по довгому списку схожих номерів. Раптом палець зупинився, і завідувач подивився на Джона з-під напівопущених повік. «Ти помилився, у нас для тебе нічого немає». Джон спробував пояснити, що в оголошенні вказувалася саме його спеціальність, але завідувач зробив йому знак замовкнути і простяг назад жетон. Одночасно він вихопив з-під прес якусь картку і показав її Джонові. Він потримав її менше секунди, знаючи, що фотографічний зір та ідентична пам'ять робота миттєво сприймуть і назавжди збережуть усе, що на ній написано. Картка впала в попільничку, і дотиколівця-запальнички перетворив її на попіл. Джон сунув жетон на місце і, спускаючи сходами, подумки прочитав те, що було написано на картці. «Шість рядків, надруковані на машинці, без підпису». Роботе Венексе. Ти потрібен фірмі для суворо таємної роботи. В апараті управління, напевно, є освідомлювачі конкуруючих компаній. Тому тебе наймають таким незвичайним способом. Негайно йди на Вашингтон-стріт 787 і запитай містера Коулмена. У Джона ніби гора з плечей впала. Адже він уже зовсім було вирішив, що не отримає роботи.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 Джон гукнув його, і робот, склавши підйомну вилку, ковзнув до нього на безшумних шинах. У відповідь на запитання Джона він вказав на сходи у глибині приміщення. «Контора містера Коулмена, он там. На дверях є дощечка». Навантажувач притиснув пальці до слухової мембрани Джона і понизив голос до ледве чутного шепоту. Людське вухо не вловило б нічого, але Джон чув чудово, так як металеве тіло навантажувача мало гарну звукопровідність. Він найпаскудніша сволота і ненавидить роботів. Так що будь вічливіше. Якщо зумієш вставити в одну фразу п'ять серів, можеш нічого не боятися. Джон змовницьки підморгнув, опустивши щиток одного ока. Навантажувач відповів йому тим самим і безшумно від'їхав до своїх ящиків. Піднявшись пильними сходами, Джон обережно постукав у двері містера Колмена. Колмен виявився пухким коротунком у старомодному жовтому з фіолетовим костюмі солідного ділка. Поглядаючи на Джона, він звірився з описом Венексу у загальному каталозі роботів. Вочевидь, мабуть, переконавшись, що перед ним справді Венекс, він захлопнув каталог. «Давай, жетон, і встань біля стінки, он там!»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 Прихований за штукатуркою електромагніт був включений на повну потужність, і металеве тіло Джона буквально втиснулося в стіни. Коулмен гукнув, зловтішно танцюючи. — Все гаразд, Друсе. Повис, як розплющена консервна жерстянка на рифі. Не поворохнеш жодним мотором. Тягни сюди цю штуку та обробимо його. Друс був у комбінезоні механіка нацупленому поверх звичайного одягу. На боці в нього висіла сумка з інструментами. У витягнутій руці він ніс чорний металевий циліндр, старанно тримаючи його якнайдалі від себе. Коулмен роздратовано гукнув на нього. «Бомба на запобіжнику і вибухнути не може. Припини клеїти дурня. Ану, пересобач її до ноги цієї бляшанки. Швидше!» Щось бурчачи собі підніс, друз приварив металеві фланці бомби до ноги Джона Трохи вище коліна. Коулмен посмикав чорний циліндрик, перевіряючи, чи міцно він тримається, а потім повернув якийсь важіль і витяг блискучий чорний стрижень чеки. Пролунало негучне сухе клацання. Вибухач бомби був зведений. Джон міг тільки безпорадно стежити за тим, що відбувається. Навіть його голосова діафрагма була паралізована магнітним полем. У нього не залишалося жодних сумнівів, що заманили його сюди не заради збереження комерційної таємниці. Він лаяв себе останніми словами за те, що так легковажно потрапив у пастку. Електромагніт був вимкнений, і Джон відразу запустив двигун руху, готуючись кинутися вперед. Коулмен дістав із кишені пластмасову коробочку і поклав великий палець на кнопку в її кришці. «Без дурниць і ржава бляшанка!» «Цей передавач налаштований на приймач у бомбі, приварений до твоєї ноги. Варто мені натиснути на цю кнопку, і ти злетиш у гору в хмарі диму, а вниз посиплешся дощем із болтів та гайок. А якщо тобі захочеться розіграти героя, то згадай ось про нього». За знаком Коулмена Друз відкрив стінну шафу. Там на підлозі лежала людина невизначеного віку у брудних лахміттях. До його грудей була міцно прив'язана бомба. Примуриживши налиті кров'ю очі, він підніс до рота майже випорожнену пляшку віскі. Коулмен ударом ноги зачинив двері. «Це просто бездомний бродяга, Венексе. Але ж тобі все одно. Він же людина. А робот не може вбити людину. Бомбочка цього п'яниці налаштована на одну хвилю з твоєю, і якщо ти спробуєш зіграти з нами якийсь жарт, він розлетиться на шматки. Коулмен сказав правду, і Джонові залишалося лише підкоритися. Усі прищеплені йому поняття та й 92-й контур його мозку робили нестерпною для нього навіть думку про те, що він може заподіяти шкоду людині. Для якихось невідомих йому цілий ці люди перетворили його на свою покірну зброю. Коулмен відтягнув убік важкий брезент, що лежав на підлозі, і Джон побачив у бетоні зяючу дірку. Початок темного тунелю, який йшов далі в землю. Коулмен вказав Джону на дірку. «Пройдеш кроків тридцять і натрапиш на обвал. Забери все каміння і землю. Розчистиш вихід у каналізаційну галерею та повернешся сюди. І один, якщо надумаєш покликати лягавих...» І від тебе, і від старого п'яниці залишиться мокре місце. А тепер – живо!» Тунель був проритий зовсім недавно, і кріпильними стійками в ньому служили такі ж ящики, які він бачив на складі. Раптом шлях йому перегородила стіна зі свіжої землі та каміння. Джон почав накладати землю в тачку, яку дав йому друз. Він вивіз уже чотири тачки і почав накладати п'яту, коли наткнувся на руку. Руку робота, зроблену із зеленого металу. Він увімкнув лобовий ліхтар і уважно оглянув руку. Сумнівів не було. Шарніри суглобів, розташування гайок на долоні та з членування великого пальця могли означати лише одне. Це була відірвана кінцівка Венекса. Швидко, але обережно Джон розгріб сміття і побачив загиблого робота. Торс був розчавлений. Дроти обвуглилися, з величезної рваної рани в боці сочилася акумуляторна кислота. Джон дбайливо обрізав проводи, які ще з'єднували шию з тілом, і поклав зелену голову на тачку. Вона дивилася на нього порожнім поглядом мерця. Щитки розійшлися по максимуму, але в лампах за ними не тепліло ані іскорки життя. Він почав зчищати брути з номера на роздроблених грудях, але тут у тунель спустився друз і навів на нього яскравий промінь ліхтарика. «Кинь возитися з цим мотлохом, бо і з тобою буде те саме. Тунель треба закінчити сьогодні». Джон склав безформні металеві уламки на тачку разом із землею та камінням і покотив її тунелем. Думки в нього мішалися. «Мертвий робот – це було страшно» та ще й до того ж робот із його сімейства. Але тут починалося незрозуміле. Щось із цим роботом було не так. Він побачив на його грудях номер 17, а він дуже добре пам'ятав той день, коли Венекс 17 загинув на дні Помаранчевого моря, бо до його двигуна потрапила вода. Лише за чотири години Джон дістався старої гранітної стіни каналізаційної галереї. Друз дав йому